Itt? És most Hűzéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Mikrofon próba, 1-2-3 1-2-3 Kivel? Figyelj, van itt egy izé Már belefutottam kétszer Most belefutok harmadszor Engem az orrom vezérel a megérzéseim ezek általában jók, néha tévútra vezetnek, néha nagyon tévútra vezetnek. Ismerjük itt mást már egy ideje. Te alapvetően észember vagy? Hát azt nem mondanám, hogy észember vagyok, de nem, nem, vagyok, az, nem vagyok érzelem által vezérelt, ezt inkább. Hogy nem tudom. vagy olyan mértékben, mint én. Igen. Belejött, hogy te ezt időnként uri luxusnak is tartod, vagy úgy gondolod, hogy az ember ezt nem engedheti meg magának. Te nálam sokkal fegyelmezettebb vagy. De én összeom szóval nem, nem nagyon szoktam se a saját, sem mások lelkével sokat foglalkozni engem a külpolitikai abban. Én ezt értem, de van olyan dolog a külpolitikában is, ahol az embernek a megérzései számítanak, ahol adott esetben a másikkal való beszélgetés folyamán olyan dolgokkal is kalkulál, amiket nem írt éppen meg a telegráf. Ez kétségtelen de azért az embernek ilyenkor óvatosnak kell lenni, mert van egy csomó politikus, aki a személyes kontaktusban borzasztó, kellemes, kedves embernek néz ki, az is. Viszont amit csinál, a lényeg az borzasztó. Ezt is de értem, az... ugyanakkor vannak olyan helyzet értékelések, biztos ismert filmekben, ugye, amikor egyre szűkítenek, de a is azt mondaná, hogy konkrétum. A honpolával és két gyerekkel az övévelnek az enyémben voltunk a hétvégén külföldön. Sokat ültünk autóban, az hazafelé, és hallgattam a kosutrádióban. rádióban a romániai választásokkal kapcsolatos műsort. Sok mindent megtanultam. Az, hogy milyen magyarnak lenni, az adott esetben más magánemberként és más a közszolgálati médiában, de más a kereskedelmi médiában, és van egy minimum. Nem a megfelelési kényszer mondhatja velem, hogy fontos az Erdélyben élő magyarok sorsa, hogy fontos a Romániában élő magyarok parlamenti képviseletet. Tehát ezzel nem egy muszáj szöveget mondok. Értem, jártam Erdélyben, sokszor, nem mondom, hogy ismerem az aktuális helyzetet, de tudom, miről van szó. Trianon nekem nem fáj úgy, mint sokaknak másoknak, de tiszteletben tartom az ő fájdalmukat, és azt is tudomásul veszem, hogy ez évtizedekkel később több generációra. Val előbbre és visszaverően is foglalkoztat embereket. Önmagában ezzel a témával engem nem lehet birizgálni, nem lehet ingerelni, nem lehet azt mondani, hogy a kutya fáját ez engem nem érdekel. Túl vagyok a herciás korszakomon is. E tekintetben, hogyha túlságosan az arcomba nyomják, akkor olyat mondok, hogy leszakad a plafon és az ORTT elmarasztal, ami már nem is létezik. Ugyanakkor mégis maga a műsornak a szelleme ami valami egészen elképesztő volt, leszámít a keremen Hunort, aki azt bírta mondani, hogy az emberek menjenek el szavazni, mert be tudnak a legtöbbet tenni. Egyébként szegény romániai tudósítóról azt gondoltuk a honpolával hogy ott helyben le fogják váltani, mert hogy volt vele szemben egy elvárás, hogy mit mondjon, többé kevésbé lehetett érezni, meg nem mondta ezt. Tehát minden áron valamit ki akartak szedni az emberekből, biztos az, hogy menjenek el még többen, de nem mentek el még többen. Nem azok a válaszok születtek, egyfelől. Másfél meg az volt bennem, hogy mégis nem visszaélése a nemzeti főadóval, és te nagyon jól tudod, hát a nemzeti főadó, hát te dolgoztál ott, nem én, hát az, az, az, az, az olimpos volt. Hát ti ott az istenek voltatok mindenki számára beleértve egy olyan korszakban, a 80 es évek második felében, amikor a magyar rádió prestige az egekben volt, hozzá téve a tömegtájékoztatásban az egyetlen hiteles fórum volt, jó volt nyomtatott sajtó, de messze a szellemiségében megelőzött mindenkit, a magyar televíziót utca hosszabb verte. szó, szóval az, most most szándékosan nem azt mondom, hogy kihasználva, de mégis adva, élve avval a lehetőség, hogy Magyarországról lehet adni egy olyan műsort, amit Romániában nem lehet. Mert Románia azon kevés országok közé tartozik, ahol még van kampánycsend. Avval foglalkozni órákon át, hogy a magyarok képviselete legyen meg, nekem az visszatetsző volt. Én most Elsimó Lászlóval beszélgettem, aki legalább odáig elment, hogy megértette, amit mondtam, de... Természetesen védte a Mundér becsületét, Kosztolányi Dénes, aki engem hallgat, kétszer is kioktatott, és tegnap egy beszélget is folytattam arról, hogy ez kampánycsértése természetesen a szó értelmében, hiszen Magyarországon nem lehet a románi választásokkal kapcsolatban kampánycsen elkövetni. De hogy egyébként ők ezt Lesznek látják e. És az emberek egy része azt mondta, hogy igen egy része nem először rosszul állt ez a szavazás, aztán később sem vált annyira jól már, mint hogy a tekintetben, hogy engem igazol-e vissza, vagy sem, független, hogy a visszaigazolás az fontos, de azért nem kell mindig ahhoz kötni az embernek a véleményét. De azok az indokok, amelyek elhangoztak, hogy Romániáról van szó, vagy ha meg te lehet tenni, akkor, akkor igen is tessék megtenni. Engem elgondolkodtatott, nem egyszer elborzasztott. Itt most leviszem a hangsúlyt, és azt kérdezem tőled. Függetlenül, hogy nagy valószínűséggel nem hallottad a műsort, így azt tartalmában nem tudod megítélni, hogy tetszik neked a konstrukció, azt akár figyelembe véve vagy nem figyelembe véve, vagy egyébként pártunk és kormányunk, pártjaink és kormányunk, hiszen kettő is van belőle, hogyan váltotta az MPP-ről az RMDS-re, de ez zárójában van, hosszan beszéltem, legalább ilyen hosszabb válaszolhatsz, figyelek. Hát először is jól mutattál rá, fogalmam sincs, hogy mi hangzott el, tehát erről kicsit nehéz beszélni. Még egyet szeretnék oda tenni. Én azért úgy emlékszem, hogy te is a közszolgálati rádióba dolgoztál. De nem dolgoztam a Kosut rádióban. Nem voltam a politikai hírások főszerkesztője. Ja, úgy, úgy, igen, igen, igen, igen. Ez egy. Tehát nehéz egy olyasmiről beszélni, amit nem hallottam, de a kérdés lényegéről azért azt akarom mondani, hogy. Nekem ezekből mindig az jut eszembe, hogy nagyon érdemes tankönyveket olvasni, tehát más ország tankönyveit olvasni, mert az, az, az borzasztó tanulságos. Tehát, hogy, hogy mi van, mi az, ami teljesen magától értetődő egy romániai románnak, vagy egy szlovákiai szlováknak, vagy akár egy osztráknak, vagy akár egy töröknek. Ha megnézed a török tankönyveket, ők ottan tulajdonképpen Magyarországon hát olyan missziót teljesítettek, mint körülbelül úgy néznek Magyarországra most, ez persze egy csúsztatás, mint mi Erdélyre. Hát végül is itt voltak, birodalom részei voltak, milyen jó kis birodalom volt, minden rendben volt. Tehát ez a, ez a relatív ö, relativitás, az hogy, az, hogy meg kell nézni, hogy, hogy a mi abszolútnak itt rendjünk az vajon mindenütt így van, ne? nincs így. Tehát nem véletlen, hogy a németek és a franciák például úgy kezdték a barátkozásukat, úgy kezdték a háború utáni hát problémáik felszámolását és a sebek begyógyítását, hogy létrehozzak egy közös tankönyvbizottságot. Hogy, hogy a tankönyvekbe már ne az legyen, hogy szóval ne az legyen, hogy kutya, kutya Szerbia, vagy hát kutya Németország, kutya Franciaország, hanem legyen valami olyan, ami mind a kettő számára elfogadható, legyen egy olyan, olyan nézőpont, aminek van értelme. Egy olyan nézőpontnak, amelynek az az értelme, hogy itt vagyok én, ugye van az a csúnya kifejezés, hogy hol van nekem propeller, szóval, és mindenki tudom, mit csinál, csinál, ezt... Ez Mi csinál? Hol van nekem propeller? Ezt most hirtelen nem értettem. Van ez a kifejezés, hogy mindenki vijetja nekem, a és propeller van, szóval valami ilyesmi. Honpolat, is... Ja nem, ha, te ezt ismerted? Még a honpola én... se ismerte. Pedig én... amit a hompola nem ismer, az nincs. Jó, hát igen, akkor úgy látszik, má, de hát ezek, ezek politikailag nem korrekt megjegyzések. Hát meg öregebb vagy a honpolára, lehetséges, és már abban az időben, akkor honpoláért már senki nem mondta. Így van, kikopott. Igen. Szóval a lényeg az, hogy, hogy én azt hiszem, hogy független attól mondom, hogy hallottam volna a műsort, meg független attól, hogy mit gondolnak, ki mit gondol Trianonról, meg bármiről, hogy az mindig nagyon hasznos, egy picit, nem is belehelyezkedni, de legalább, legalább belekukkantani a másik álláspontjába, a másik véleményével, a másik történelmébe, is. Mert mondom, ugyanaz a történelem 1848-at, amin nálunk ugye egy ilyen fénylő pont, nem biztos, hogy a szlovákok, vagy a románok, vagy akár a, a, a horvátok ugyanúgy látják, élik meg, mint mi. Ja, csak figyelj, de maga a konstrukció, hogy, egy, hogy, hogy legyen egy ilyen adás, az neked hogyan smakkol? Hát nehéz úgy beszélni, valami, hogy nem hallottam. Maga a konstrukcióra a... beszélnek, egy országból adni, egy szomszédos országba kihasználva azt, hogy ott azt lehet hallani, miközben ott hasonlót nem lehet csinálni, mert van kampánycsend, az... És ezt a mondatot most nem fejezem. Jó, igen. Itt mindig attól függ, hogy hogyan. Tehát most azt kell mondjam, ezt is lehet jól csinálni. Tehát mondhatjuk azt, hogy minket érdekel. Ez most olyan, mint amikor választási műsor megy, megy Amerikában a... a választás és vannak olyan rádiók máshogy is, amelyek követik ezt percről percre, kvázi benne vannak, mindenki nyilatkozik. Ezt de az amerikai vagyok. rádió nem? Nem, nem, nem. Hát én, én el tudom, én szerintem Magyarországon is. New eh, de volt, Amerikában nem... van kampánycsend? Nincs. Hát akkor? Romániában? Jó, ez rendben van, de a román kampánycsen azért nem biztos, hogy azt jelenti, hogy tehát műsort lehet csinálni. Én inkább én azt mondom, műsort mindig lehet csinálni. Ez olyan, mint amikor megkérdezik, hogy, hogy lehet-e dohányzás közben imádkozni. Imádkozni mindig lehet. Ezt valaki előhozta tegnap. Ezt valaki előhozta. Igen. Ö, tehát műsort mindig lehet csinálni, mindenről lehet csinálni. Műsort jól kell csinálni, tisztességesen kell csinálni. Ö, úgy kell csinálni, hogy ott ne ne egy kampány része legyen, mert ak akkor már baj van. Hát ez egy kampányrésze volt. Tehát hanem legyen, legyen, legyen egy, egy tájébordat. De, egy... de az egy kampány része volt. az, Igen, így az nincs rendben, de az akkor sincs rendben, őszintén szóval, hogyha plán egy közszolgálti rádiónál, akkor sincs rendben, hogyha saját országról van szó. Tehát egy, Jó, azt el az... tudod képzelni, hogy bennem ezek az érzelmek ébredtek, próbáltam szóvá tenni, és azt éreztem, hogy az a fajta konszenzus amely korábban volt, nem is tudom, hogy ez nem is tudom, hogy jól tehát néha azt érzem, tényleg, mint a jégkorszakban, néha azt érzem, hogy kimentem a divatból, néha meg olyan vagyok, hogy megjelenek, és akkor az egyik állat a jégkorszak nem tudom hányban volt ilyen rám, és azt mondja, jé, én már azt hittem, hogy rég kihaltál. Pedig nem vagyok annyira öreg. És aztán kiderül hogy az én szempontjaim nagyon sok embernek számítanak. De az első reakció mégis a visszautasítás, mert az általános közhangulat, az általános közhang az annyira nem olyan, mint az enyém, hogy az egész egyszerűen kikérik maguknak, hogy megfogalmazzak olyat, amiben ők nyílt lefitymálását látják annak, ami egyébként nincs benne. Igen, ja, hát ez egy, ez egy másik probléma, hogy ez, amit a általános nevezel nevezeli, meg a tolerancia hiányának nevezem. de ez általános, tehát itt most nem akarok politikai táborokra külön mutogatni, hogy az a fajta egymással nem beszélés, az a fajta tényleg e, hát, kommunikáció képtelenség, a másik megértésnek a képtelenség, ez nem csak a környező országokkal van, ez az országon belül is van, és, és ez a győztes mindent visszaemlélet, és a többieknek meg kus, ez, ez, nagyon, ez nagyon romboló, és főleg szellemileg romboló, mindenkit rombolt. Tehát itt most nem arról van szó, hogy a, a, akit ez negatívan érint, az akkor hú, most hogy szenved. Nem. Ez az egész ország totális elhűlésének a legjobb ö, útja, mert hiába, ahol nincs vita, ahol nincsenek, ahol nincsenek érdemi ö, érvek, vélet nem szoktam nézni a magyar dolgokat, tegnap... A, Fölhívta a figyelmemet az egyik blog, arra, ami a parlamentben történt, Vona és Orbán között. Hát most teljesen függetlenül attól, hogy mi a dolognak a lényege, meg hogy, hogy mit gondolok az egész sztoriról, úgy, ahogy van, ez egész borzasztó. Én ugye ezt mondtam reggel 7. és fél 8. között. Szóval olyan, olyan, mértékű, olyan mértékű politikai kultúra hiányt jelez, de nem csak a két szeménél, hanem szemmel láthatóan ez az ország ma egy kicsit ilyen lett. Ez eladható. Én nagyon régóta nem élek ebben az országba, és nagyon hosszú ideig, hát tulajdonképpen, ha megszámoltam, 1982 óta négy évet éltem Magyarországon. De a törvé... az összes előnyét és hátrányát élvezett és szenvedett? Így van. A így... belem való beszélgetéseket be is beleértve. Így van, de, de ennek ellenére egy csomó dologba úgy nézek arra az országra, mintha a holdon lenne mert nagyon sok felé vannak nagyon furcsa jelenségek. Ezt, amit úgy populizmusnak szoktak nevezni meg, hát ami Amerikában történik, ez a Trump jelenség, ez tényleg hátborzongató. De azért, azért valahogy, valahol mégis a, nem veszett el teljesen a, a, a ráció, az értelem, az ész, amit te ugye az elején kezdtél kérdezni, hogy észember vagyok-e, és Magyarország meg úgy tűnik, hogy. Nem, neked hát, hát, hát, sok, igen, igen, igen. És hát ne, úgy tűnik, mintha nem is lenne rá igény. Tehát, uh, uh, ha én most nem fogalmaznék kerülően, körültekintően, és közel sem, uh, tehát azért ez régebben nem volt így, hát másodpercek alatt vetnének engem, nem a mókusok elé, hogy Trianon vagy Erdély kapcsán hogyan lehetek egyre hazafiatlan, magyar ellenes volt, nem erről van szó. De egyszerűen arra van igény, hogyha valaki egy olyan hangot megüt, mint én, akkor azt el kell tolni abba az irányba, ahol egyébként tömegkommunikációilag megsemmisítendő, mert ez a hang most nem szükséges, nincs rá szükség. Nincs arra szükség, hogy akár csak két ember is mellé álljon, mert megbontja azt a sort, amit egyébként nem kell megbontani. De ebbe az a, az a szomorú, hogy ezek pótlékok. Szóval, tehát valaha volt egy ilyen mondás, ez még így a szocialista időkben de a, már az akkori korszakban, de nem a szocializmusról szólt, hogy ahol ö, vége van a húsnak, ott kezdődik a nacionalizmus. Tehát, hogy, hogy azt adják a mindenkori hatalmon lévők. A... De ez még csak nem is nacionalizmus, hanem, hanem nem, nem, nem tudom, micsoda. Jó, hát mindenképpen egy valami fajta pótlék. Tehát, val, tehát azért adják, azért kapjuk, vagy azért kapjátok, mert, ö, mert más nincs. Hát Tehát... ugye e, e tekintetben én nem panaszkodhatok. Megfelelően össze vagyok itt töpörödve, de hát Istenem, a részharvasok után én is, hiszen majd elmegyek 50 kiló alá. Nem tudom, hallottad de, hogy a részharvasok töpörödnek. Nem, nem hallottam. Jó, de azért azt, azt tényleg megjegyzem, hogy sajnos ilyen folyamatok ö, sok felé lejátszódnak, és majdnem mindig az az indok, vagy az, a, vagy az van a háttérben, hogy valamifajta gazdasági stagnálás, vagy valamifajta társadalmi stagnálás van sokáig, és az emberek úgy érzik, hogy ezzel, ezzel, ezzel most már elég. És akkor, akkor fogjuk. Ebben az irányban le... nem mennék, mert, mert, mert ugye leírták ezt az egészet, hogy nincs ilyen, tehát hogy, hogy nagyon furcsa kereszt uh, folyamatok vannak Magyarországon, ezt egyértelműen egy lefelé ívelő izével, lejtővel nem lehet leírni, csak, csak fura és fura olyan kérdéseket felvetni, ahol idő és türelem kell ahhoz, hogy az ember hajjon véleményt, mert először mindenki felsziszen, hogy Jézus Mária mi lesz ebből, hogyha itt egyébként egyetértőleg megszólal. Jó, akkor én, akkor hagyjuk Magyarországot, mert az nem értek. Vegyük Németországot. Németországban hosszú-hosszú, hogy -hosszú, a Németország csak a tények kedvéért leszögezem, többet vesztett, mint Magyarország. Tehát azért Németország az első világháborúból és a másodikból is pont úgy, mint mi vesztesként jött ki, de hát nagyon alaposan megstudszolták az országot is, volt egy ideig kettés. Osztották, megszállták elvesztette területe jelentős részét, 12 millió menekültet, német menekültet kellett befogadni, mert azokat meg kipateroltak mindenhonnan, többek között Magyarországról is. És ebben az országban végül is mégis ezzel a, a hogy is mondjam, csak nacionalista, nemzeten sorsán kesergő politikával nem lehetett semmit keresni nagyon-nagyon hosszú ideig. És most, amikor ez, ennek egy pici kis föllendülése van, ez abból ered hogy egy egészen más probléma megjelent. Részint, részint gazdaságia kis, mert azért ö, Németországban is voltak, vannak, voltak és vannak problémák a társadalmi igazságossággal, és, és a válságból való kilávalásnak a terhelyére, hogy azt kire osztják el. Részint pedig a, a menekült kérdéssel, ami, ami hát úgy oldalról bekavart. Tehát én ezzel csak azt akarom mondani, hogy bizonyos érzelmi állapotok előállhatnak, függetlenül attól, hogy az a konkrét kérdés, amire ez az érzelmi állapot vonatkozik, éppen mostan érdekese vagy sem. Trianont bármikor elő lehet venni, bármikor lehet vele riogatni, bármikor lehet vele érzelmeket kelteni. Egy más dolog, hogy kicsit furcsának és anakronikusnak tűnik. Én ezt mindig mondtam, hogy azért Magyarországon még egy miniszterelnök is megteheti, hogy kitesz egy nagy Magyarország ilyen stikkert, ilyen ragasztóta, vagy, vagy matricát a kocsijára. És láttam már német kocsin ilyen Magyarország matricát, valószínűleg Németországban dolgozó magyar. Az, hogy egy német kitegyen egy nagy Németország matricát a kocsijára, az teljesen elképzelhetetlen. Szóval nem azért, hogy... Álljunk meg egy pillanatra meg tudjuk-e ezt józanul ítélni, és akkor ezt most kérdezem. Mert mi erről a Krisztával egymás között nagyon sokszor beszélgetünk, anélkül, hogy tudnánk, hogy ki az autó. Mi a vélemény? Hát én szerintem először is a történelem teljes nem ismeretéről tanúskodik. Szóval az a Nagy amit kitesznek, az nem létezik. Az a Nagy Magyarország, az osztrák-magyar monarchia, magyar királysága. Semmi más. Tehát az nem egy független ország. Tehát ez így egy vicc. Tehát ak tulajdonképpen látok egy... Akkor az magyar monarchiát kéne egy Woody Allen ahol te leállsz a sofőrrel történelem órát tartani? Nem, nem. Hát de gyakorlatilag Eszem, ezt, ezt, sincs. De jó, de valójában ez történel. Amikor megállsz, és azt mondod, drága uram, ez mit, jelképező, mond valamit, és akkor elindultok, hogy ki ismeri jobban a magyar történelmet, és aztán előbb-utóbb valaki valamit mond a másiknak, mert hát nyilvánvalóan, hogy összebútorozni nem fognak. Nem hiszem. Szóval pont ez, erre akarok rámutatni. Az a tény, hogy ezt ma ki lehet rakni, tehát az ember kirakja a mellére, hogy, hogy trianon, vagy akármi, ez, ez mutat egyfajta általános közállapotot, közhangulatot, ahol, ahol végül is a tények érdektelenek. Tehát ahol, ahol, ahol ennek a fajta vitának nem mindig van kerete. Lehet, hogy nem mondom, hogy soha nincs, de, de tartok tőle, még soha nem vitatkoztam ilyen uh, urak és, és egyszer ágával sincs bárkinek leállni. Annál inkább, mert egyébként joga van azt rakja, amit akar, én. Csak azt akartam mondani, hogy Németországban is joga lenne kirakni, csak hülyének néznék. Tehát, uh, de nem is németországban rakja ki. Nem, nem. Tehát ezért mondom. De én, én ebben nem szólhatok bele, hogy ő kirakja-e, vagy sem. De mégis véleményt mondasz róla, és, ipajog, és ez a... Meg van róla a véleményem, igen. De hát ez viszont, ehhez viszont szerintem jogom van. Persze, jogod van. Senki nem vitatja el tőle, csak azt kérdezem, hogy ez a vélemény, ez mit mond ki? Történelmi ismeretek hiányát? Történelmi ismeretek hiányát, ö, ö, olyan, olyan előítéleteket, olyan... olyan Előítélet képveteket. hol van benne? Hát az előítélet abban van, hogy, hogy ugye eleve föltételezi, hogy, ez, hogy itt az történt, hogy, hogy itt valami igazságtalanság történt. Tehát hogy például, hogy mi áldozatok vagyunk. Ezen vagyunk? Pont annyira, mint az összes többi. Tehát hol de mi de vagyunk ő, az áldozatok? hol, hol saj... Én ezt értem, de, de ő az érzelmei tekintve így foglalálás. Mit mondasz neki? Hát, hogy, hogy... szóval ez, ez most egy kicsit olyan, mint hogy a, van egy verekedés, vagy van egy vendetta, akkor inkább ezt mondanám, van egy vendetta, két család gyilkol egymás öt évszázadot, és azt mondja az egyik, hogy én vagyok az áldozat. Hát igen. Persze, mi a fenét mondjon, de, de hát ennek nincs értelme. Tehát bizonyos előítéletek vannak, de én nem lovagolnék a szavakon, lehet, hogy egy pszichológus ezt másképpen fogalmazná meg, nem vagyok társadalomtudó se. Én úgy érzem, hogy hogy bizonyos dolgokról igenis beszélni kell, bizonyos dolgokról józanul kell beszélni, és nagy baj van ott, amikor ennek a józan kitárgyalásnak a lehetősége eltűnik. Vagy, vagy legalábbis ilyen, oda, abba merül ki, hogy mindenki fölmutatja maga matricát. Pontosabban aztán... inkább száját. arról van szó, hogy nem tűnik el, de hogyha fölveted, akkor másodperceken belül egy olyan stigmatizáció kezdődik, amely egyébként számodra a saját kérdésfelvetéseddel nincs összhangban. Ez így van, de én ezt megszoktam. Hát láttam én már magam stigmatizálva különböző website-okon. <gül> ja, és, és, de azért, azért az ember, azért ő óhatatlan azt mondja, hogy elnézést, én eredetleg nem ebbe a sorba álltam, mint ova ti engem átszoroltatok. Igen, én inkább azt mondanám, hogy én nem gondolkodok azokban a kategóriákban, meg beti gondolkodtok. Tehát a probléma ott van, hogy szerintem de az de, a sor, hogy nem létezik. De sok Ludisnó no győz, mondjak még ilyet? Mondjál, de a, a, szóval én azt hiszem, hogy a tényleg. Németül viszont... van olyan, hogy sok Ludisnó no győz? Mm. Vagy lengyelül? Biztos van nekem, nem üteszem be. De azért azt egyit hadd tegyek hozzá. A tényekről e, lehet vitatkozni, de szavazni nem érdemes. Ha a többség megszavazza, hogy lapos a föld, attól az még gömbölyű. Én ezt értem, de nagyon tanulságos volt. Egyrészt nagyon tanulságos volt maga a műsor, és teljesen igazad van, annak az ismerete hiányában nehéz róla beszélni. Hihetetlenül tanulságos volt. Olyan a régi Kossuth Rádióban elképzelhetetlen volt, ami persze könnyen lehetséges, hogy ma azt mondanák, hogy hála a jó Istennek, hiszen arra a Kossuth Rádióra már nincs szükség. Uh, és aztán jön a konstrukció, meg hát voltak néhányan, akik hallották, is. Um, valaki odáig ment, hogy azt itt egy, egy szilveszteri műsor előzetesét hallja, és nagyon kiegyensúlyozottan. Én régebben, mondjuk a 2000-es évek elején egy ilyen kérdésfelvetéssel másodpercek alatt találtam volna magamat a panaszbizottság előtt. Persze ez az kellett, hogy valaki beparaszolja úgy a műsort, hogy avval azt az ORTT el is fogadja, hála jó Istennek csak mint olyan megszűn, de én láttam nem egy olyan tárgyalást, ahol valójában azért volt igény valakinek az elítélésére, mert alapvetően a személye volt zavaró, és ennek következtében a műsorai legfebb ürügyet szolgáltattak. E tekintetben előbbre haladt a világ, nagyon tanulságos volt mindaz, amilyennek a műsornak a kapcsán itt ebben a rádió műsorban az elmúlt két napban elhangzott. Januárban te itthon vagy, gondolom. É, ötödikéig. Mert pont... Jó, hát akkor figyelj, valamikor egy és öt között tisztázhatjuk az összes félreértésünket, összeverekedhetünk, kibékülhetünk, és ezt tehetjük. Jó. Hajrá. Én most elmegyek szabadságra. Megnézem, hogy néz ki Olaszország. az hát azért őszintén irigyellek. <gül> Majd megmondom az olaszoknak. Jó. Szia, Gábor. Kösz, sia, és most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Jó reggelt! Ketten vagyunk, tehát a honpola is itt van, mert ő ugye ilyen izé, vissza az életbe a népszabadság után. Te vagy, meg én vagyok. Mutasd be a bácsit, Kriszta. Jó reggelt! Jordan Tamást halljuk, ha minden igaz. Szia! Igen, szépen mindenkinek. Olyan a hangulatod, mint a, ha a hangod? Milyen a hangom? De a hangulatom az jó. A hangom nem tudom milyen. Művészember reggel van. Neked nem én, én nagyon korán kelek, ma is fél hét hol kell Nem is vagy művészember. Hát, <gül> szerint. Azt mondd meg édesem, hogy ki, kire nézel ezen a fotón? Nem tudom, hogy a fotó hol készült, és milyen közül, milyen között, nem tudom. Hát persze egy híres művész, akit állandóan fotóznak, honnan tudná, hogy a könyvének a borítóján mit néz? Hát nem, mert nem a borítóra készült, hanem valamilyen alkalomból készült, és ezt választották ki. Tehát nem mondták nekem, hogy most úgy kell nézni, hogy ez a könyv borítója. De valamit nézel, és fölfelé nézel, nem tudom. Ez egy jellemző, én még sosem láttalak téged ilyen testtartásban, ez az én hibám? Én nagyon nagy rutinnal fotózkodom, borzasztó sok készítésen, keserves dologot ülni, és pofákat vágni, és hát kiszolgálni a lehendő nézőjét, a képnek valamint a fotográfikust is. Tehát én össze visszanézek ide-oda, szóval kiválasztják a legkedvesebbet, vagy legjobbat. Vannak idején a statisztikán, Kovacsics tanárul, ha jól mondom a nevét, azt mondta, hogy a statisztika könyvel egyetlen probléma van, ezt a jogon mondta, hogy nagyon jó, de túl olcsó. Na most ezzel mit kérdjek? Semmit. Krista, te a, a, a, a Krista lámpalázas. Nem tudom miért lámpalázas. Kérdezz valamit a Krisztától, és hát, ha válaszol. először előszörzségű tényleg lámpalázas, ugye? Igen. Súgyhagyános. Igen? Igen, Akkor Igen. Valamikor hogy miért. A, a kislától kérdezhetek, az kettő, egyik, következik a másikból. Az egyik az, hogy, hogy elolvastam -e. Nem értem még a végére, de a nagy részét elolvastam. Na, a nagy része alapján, hát nagyon kíváncsi vagyok, de igazán, hogy mi a véleményed. Nagyon-nagyon szerettem. Elké... Tehát van egy-két olyan történet benne, Konkrétan éjjel egy vagy kettő körül értem oda, amikor a Rusz József törött karral az érdinek. Befejezed a történetet? Igen, a, a Rúszt eltörtént mindkét karját, most nem akarok hosszan beszélni róla, ez a baleset megtörtént fel a Debrecenben és közben velünk kellett volna dolgoznia az egyetemi színpadon a Csapek végzőt és a című darabot. Most haladhasson a munkaevért Érdi Sándort, a jól ismert Érdi Sándort lehívta, ő volt a rendezőasszisztens. És elmondta neki, hogy mi, amíg ő nem tud testre hogyan dolgozunk. Az Érdi szorosan mindent, jegyzetelt a legapróbb részletekig. Följött dolgozott, két hét után a megnézte, és nagyon tetszett neki minden, csak azt nem értette, hogy merev, merev harokkal miért gesztikolálunk, úgy, mintha valami nó no színészek lennénk. Hát kiderült, hogy az érdi azt is megjegyezte, ahogy betörött kézzel mutatta a rusta gesztusok. Amilyen milyen lágy, gesztus lett volna, az nálunk egy eltartott merev kézmozdulat mozdulat volt. Az volt az első olyan pillanat, amikor azt gondoltam, hogy miért nem voltam ott. Tehát, hogy ezt, azt muszáj lett volna ezt átélni. Na most viszont a rusztaj, én nagyon sokat foglalkozom később a könyvben, de oda még nyilván nem értél el. De sokáig elértem. <gül> de az nagyon szignifikáns, amit én most szóba hozok. És most röviden mondom, hogy a rusztaj nekem nagyon erős volt a kapcsolatom, és amikor már haldoklott, de a volt az üres lakásban, Néha Tucsini András nevű asszisztense edd ment hozzá, de egyébként magányos volt. Én azt találtam ki, elkezdek a Jóskával e-mailre levelezni, és ez az e-mail váltás megvan. Én akkor a Nemzeti Szenáz igazgatója voltam, és meg is írtam a Jóskának, hogy én nem törődök az ő betegségével, a küzdelmével, a halálállal, hanem leírom, hogy mi van velem a nemzetivel. És akkor van egy kondrasztos leverezés, remélem, hogy elég hamar el fog jutni, ami nekem szívben Ró, de aki távol van az nem tudom, hogy milyen. Én beszélek elvonásokról, pénzért való küzdelmekről, mindenféle purparléról, és akkor, ha Jóska pedig elmondja, néha reagál arra, amit én néztem, máskor, hogy elmondja, hogy hol tart a kezelése, hány százalék most a tüdeje, mennyit lehet kivenni, hány éve van hátra, és az a kontraszt, ami ott van, ez nekem szépben markoló, mert százmilliók, egymilliárdok, kétmilliárdok sem számítanak, eltörkülnek, amellett, hogy a másik oldalon valaki a halállal vívja a Ugye ez egy könyv, az a címe Jordán Tamás, ő a szerző, és hátrametszés ez a címe. Aki kíváncsi, hogy mitől ez a címe, az megtalálja. Én egy dolgot vetnék föl, ami természetesen az én világhoz való hozzáállással nagyon jelentős összefüggésben van, te a saját önzőségedet egy tízes skálán hagyásra teszed? Hát 9 és 10 közé helyett. Szerintem reális. Tehát azért azt a jelenetet, amikor te szombathelyről megjöve elmondod a beszédedet a Nemzeti Színház színészeinek, és a stól azt kérdezi, amit kérdez, Hát, ha az a kérdés, hogy én kinek a pártján állok, már azt a szituációt, illetve ott nehéz lenne a te pártod állni. Független attól, hogy az Alföldi kapcsán megírod azt, hogy végül is jó kezekbe kerültek, de a kettő az nagyon kézen közön van egymáshoz. Szóval, Igyekeztem őszintén írni a dolgokról, és ez nagyon fontos, és van ez a szőnyeg alatt lévőség nagy forrája, hogy én most ebből a, a múltból előszerem azokat az ügyeket, amikkel nem foglalkoztam korábban. Ez be, belém égett ez a szörnyűség, hogy a hallgatók is értsék én. Örömmámorban számoltam be a Nemzeti Színház társulatának, hogy milyen jó lesz majd nekem csinálni valami újat, miközben szerűen ott kell hagynom őket. Én nem vettem észre, hogy ez mekkora védségot dicsekedni. Hát illetőleg nem azt nem vetted észre, azt nem vetted észre, hogy közben a többiek azt kérdezték volna, és mondtam, más velünk, mi lesz? Addig, amíg a Stó Buci ezt fölpattanva nem tette fel a kérdét, én bennem ezt föl nem merült, hogy <hih> nem boldogok attól, hogy ilyen boldog szeretnék, és esetleg lehetek is. Majd. Ez nem fogok olyan hülyeséget kérdezni, hogy a gyerekeid, meg a színház, de a te életedből, ha kivonjuk a színházat, akkor nem marad semmi. Hát ne, nem sok marad, így a kérdés Hát az a picike, ami marad, arra is szükségem van. Például, például én folytatok egy sorozatot, csinálok az Alexander Künszki adóban, meg fölkértek, és én azt találtam ki, hogy hányadik, mert minden hónapban beszélgetek egy művészszer, akit kedvelek is, akinek éppen abban a hónapban van a születésnapja. Csak most ezért mondom ezt, el, mert a lázár beszélgettem, ami borzasztó izgalmas volt. Különös tekintettel a semmi között, nem volt sohasem egymáshoz. Igen, a 19 év után is. És hát nagyon jó stílusban beszélt a Katis, meg én is. Kicsit szórtáltuk egymást, kicsit megengedőek voltunk. Hanár izgalmas volt. De egy ilyen én szituációban el tudsz attól tekinteni, hogy a volt feleségeddel beszélgetsz? Mi a kérdés, hogy el tudsz-e tekinteni attól, hogy a volt feleségeddel beszélgetsz? Nem, nem, nem. Arra volt hogy a volt feleséged még. A és nem szólt egyszer sem rád, hogy Tamás. Ezt talán mégse. Rám szólt, hogy nem úgy volt az. Meg és hát az, hogy, hogy milyen mérhetetlenül önző vagyok, a technikai beszélgetésből is kiderült. A Márton Andrással való konfliktus leírását olvasva azon gondolkodtam, hogy te a konfliktusaidat aztán igyeksz rendezni, könnyen megbocsájtasz az ellened vétkezőknek? Na most ez egy... Vagy... Amit most kérdezel, egy nagyon fontos téma tőle, hogy, hogy a fenében van ez a készség arra, hogy én, én megbocsások, sőt, el is felejtsem, és azt lehet hinni, hogy ez rettenetes opportunizmusból származik, de szóval, nem tudom, talán nem lehet hinni azt, hogy én egyrészt a génekben őrzöm ezt a tulajdonságot, másrészt, mint a színházról komolyan gondolkodó ember, nekem kötelessége minden színdarabban látni, hogy kinek mi az érve, mi az érdekes, mit miért csinál. Tehát én nem gondolom az emberekről, alapvetően rosszak, bár lehetne feltételezni, de meg kell keresni az igazságát a járvónak is. És van neki igazság. Te hát... tudsz olyan darabot nézni, vagy filmet nézni, akár rendezni, ahol nincsen olyan szereplő, akit szeretni lehet? Vagy, mindenkiben megtalál... vagy mindegyikben találsz olyan? Ember, de kérdez, nem biztos, hogy, hogy kell, hogy szeressen, de kell, hogy megértsen, kell, hogy elfogadjon, kell, hogy bele tudja bújni az ő bőrébe, és abból a bőrből néz, abból a helyzetből nézni az egyes szituációkat. Tehát én, amikor, amikor a Márton, de most mi együtt játszunk egy darabban, a partnerek vagyunk. Én... én ez a szőnyeg alatt volt, és ezt megírtam. Nagyon érdekes dolog, hogy a Márton is írt egy könyvet, és ő egész másképp <gül> Akkor hány évesek voltatok, amikor rendeztétek a konfliktusotokat? Én elég hamar rendeztem a ovaró bizonyos ajánlattal, hogy döntsük el, hogy milyen nagy viszonyunk. Ugye megmondom, az 95-ben lehetett talán, tehát mi egy idősek vagyunk a Mártonnal. Tehát akkor 40, 42 vagy 43 éves. Jó, csak mert ez egy olyan bölcs mondat, amire az ember azt gondolná, hogy nem tudom, 90 alatt nem képes az ember. Tehát ez a van választási lehetőségünk, rosszban maradunk, vagy... Eltéveszettem hát 50 éves, már voltunk. Jó. Haladunk a 90 felé. Azt el Tamás, hogy én azt jól látom, hogy te egy nagyon önző ember, vagy és ezzel együtt csapatjátékos, mert a maga nemében ez egy páratlan uh, tehetség. Há, mondok egy paradoxot, amin én sokat tűnőttem. Én lehet, hogy azért vagyok annyira megértés, megúcsátó, mert hihetetlen önző módon azt akarom, hogy nagyon szeressenek. És ennek érdekében tudok úgy működni, hogy az, hogy az nagyon béküli természetet csúga, de hát ez is lehet, hogy önzés. Jó, de te inkább szólista vagy, vagy inkább csapatban lássunk téged, ha lehetne választani? Tudod, ez úgy van, most még az egyetemi szintet azért belekerülem, hogy, hogy borzasztóan szeretek együtt lenni, és ezen az együttléket belül elkövetesen magányos vagyok. És egyébként mennyire vagy magányos? Mert nem annak tűnsz. De én, én azért magányos vagyok, azt hiszem. Szóval, vagy most, mit tudom, én, én nagyon ügyén házik ez. Én, én szeretem összeterelni az embereket, szeretnék ügyeket csinálni, de sokan vagyunk, de, de én azt nem úgy élem meg, amiért a a, a én a hoztam. Jó, hát én sajnos nem vagyok híres ember, és nem vagyok sajnos színházi ember. Ha híres lennék és színházi ember lennék, akkor arra kérnem a honpolát, mert kellően álszemérmes vagyok, hogy téged kérjen fel, amikor tudom is én, 60 éves lennék és színész lennék, hogy, legye, hogy rendezze meg a születésnapot. Én, én olyan, tehát a, a te rendezéseidben a születésnapok azok olyan frenetikusak, hogy arra szavak nincsenek. Ugye a halálomra ketten mindenképpen jelentkeztek, hogy írnak nekrológot. Az egyiket most nem említem, de sajnos a Molnár Gál az elment, így aztán ha netán meghalnék, akkor a molnárgál még nekrológus írhatna a kurva életet. korábban arról beszéltél, hogy ki írja. Igen, igen, igen, többeket, beszéltem, és a molnárgál elvállalta. De mi a fenének kell? Nem tudom, most itt hirtelen eszembe jutott. De a te születésnaprendezésed, figyelj, szem nem marad szárazom. Beleértve az ünnepeltét. Tudnál ezt úgy, azon a profi módon is vállalni, hogy nem kötött ahhoz, akinek a születésnapját rendezed? Magyarul a honpóra azt kérdezi, hogy lennél-e esemény <gül> hát, Tehát nem a törőcsik marit kell köszönteni, hanem... A magba, a korábban ismeretlen ember körülményei beéretébe. nem meg kéne tudni róla nagyon sokat ahhoz, hogy jön. De biztos, hogy tudnék csinálni. Én, én, én nem a nekrológó tűnőröztem, hogy ki írja és mit mond, hanem most még van egy pici időnk, akkor elmondom, hogy nem is teljesen elvetett gondolatom az, hogy én bemegyek nálunk a videóstudióba, leülök szembe egy kamerával, és jó felkészülve minden létező keresztnevet magam elértesek, és akkor a következőtöztetnénk, annyit mondok, csak a az, a a, a, a, a, a, a, a, a a kamerának, hogy Szervusz János. A következő terek az, hogy Szervusz Krista. Aztán azt mondja, szervusz Péter. És akkor állnak sorban az ilyen ott van a Szűcs Júci, az ilyen titkárnőm, ő regisztrálja az embereket, hogy ki micsoda, egy technikus ott áll a lejátszónál, és azt a trekket adja be, utána Júci regisztrálta az embereket, aki éppen következik. Tehát, amikor te jössz majd a Monitor a kép, kivetítő elé, akkor azt tapasztalod, hogy látsz, hogy mi is mondom, hogy János. Hát nekem most itt a törőcsik van előttem, tehát én valahogy szereztem jegyet, már nem tudom, hogy kiszerzett nekem jegyet, fendültem a kakasülőn, valami egészen hihetetlen volt. És utána az, ott, ott még ott búkláztam a folyosókon, és csak azt tudtam mondani, hogy elképesztő. Tehát a hirtling, aki oda csúszott, mászott meg egyáltalán, az mind a nem, nem. a hirdzénk, az maga a aki fogja csinálni. Még azt is megvonom őszintén, hogy picit azt gondoltam, hogy ezt nem kéne. Mert aztán mégis vett, és milyen jó, hogy ez így lett. Azért a honpola kérdése teljesen jogos volt a szeretetről, szóval, hogyha veled kapcsolatban meg a kollégáidhoz, ha egyáltalán ez egy megfelelő kifejezés, való viszonyt kell illette, vagy kellene megnevezni, akkor abból a szeretet szót nagyon nehéz lenne kivenni. Hát igen, az nagyon, na, hát nagyon fontos. Nos, hogy ezen tudjuk definiálni. Meg hát azért látható módon ezek a nagyemberek nagyon bírják, hogy te szereted őket. Igen, de hát én is bírom, hogy ők szeretnek engem. De, de most kivételesen nem rólad volt szó, hanem ezek a nagy emberekről. Más nagy emberekről, nem a te nagy emberségedről. Nagyon szép volt az a törőcsik. Ugye a Csetamás más 50 is te voltál, Tamás? Mi? A Csetamás más 50 is te voltál. Igen, de, de az a kérdés, 52 volt. Nem 50. Oké, rendelve, de ott a Merlinben volt. Hát ez az, az borzó szét ünnepség. a linket bele is írtam a könyvbe. Jó? Ez így van. Az, a, az még a kazettás magnunk időszaka volt legalábbis nálam. És a, az Egyesült Államokba ment élni egy az egyik legjobb akkori barátnőm. És azt gondoltam, hogy én Magyarországról azt a csetamás estet adom kazettán neki, ami azóta is ott van Amerikában nála. Hát szép, szép dolog nagyon. Tehát hogy az Andodroma tíz év múlva ne ez a dal legyen téneklé, attól hát az valami egészen elképesztő volt. Most ahhoz biztos eljutottatok, mert az elején van, ahol a sorhoz, hogy a hatalmas években kik fordultak meg az egyetleni színpadon. Ezt én nekem le kellett írni, ezt a rengeteg nevet, hogy lehessen látni, hogy mivel törül engem 18 éves koromban. Ezeket mind fejből írtad? Tehát a Merlinben lévő előadásokat, amikor mindegyikről írsz néhány mondatot, az fejből tehát így emlékszel rá? Simán feltételezem dúlad. Igen, de bár segítségemre volt a nánai írt a, az egyetleni színpadról, és kényvet is, is írta a húson az, az is egyet A Merlinről nem született könyv, de ott meg összehívtam az akkori Merlin és beszélgettem velük. Nekem valóban gyenge a memóriám, és hogy a sebbő az a Kabinton szerepétől. De miért pont Ez így alakult az időben? Éppen akkor, hát mi 35 év, vagy hány éve csináljuk ezt a szót az ember címmel, a József hogy ő gyönyörű darokat komponált, én megmondom a verseket, az öröm, mint egy misel, nagyon szikeres. És éppen akkor turnéztunk, vagy voltunk együtt, amikor a könyvírás fölmerült, és ahol beszélgettünk erről, és rengeteg el minden amire én nem. A könyvírás felmerült, az úgy volt, hogy te szerettél volna, mert azt gondoltad, hogy van mit írnod, vagy valaki felkérte? Nem, a könyvírás az úgy volt, hogy a Matyiderzsé, az Alexandra Pécsi tulajdonosa, az nekem 2001 óta, amikor az első poszt volt, a barátom, hát támogatta és akkor neked egyébként, és nagyon-nagyon jóval lettünk, és ez tartott utána, is, őm kalaposzt se neki, se nekem nem volt. És akkor csak most idén, tavasszal följött, beszélni akar velem, és akkor rögtön azzal kezdte, hogy az Alexandra úgy döntött, hogy kiadrólom Hát jó meglepet vele, és akkor eleinte tűnődöztem, hogy kéne, kéne ezt megírni, de hát egyrészt rövid volt a de még mielőtt igazán válaszolhatok volna, hogy belemélyedtem abban, mi a feladat, és eldöntöttem, hogy nagyon személyes és őszinte akarok lenni. Úgy gondoltam, hogy vannak olyan dolgok, amiket egyes szám harmadik személyben nem lehet leírni. Nem lehet leírni azt, hogy Jordán Tamás művész úr nagy lelki válságba került, amikor ott hagyta két kicsi gyerekét. Tényleg a két kicsi gyerek olvastar. Hát ezek a gyerekek, ezek most már közelednek előtt van. Rendben van, de olvasták-e? Mit mondott Adél? Hát, Adél nem olvastam még az egész könyvet, csak részedeket belülve. De hogy, ami nagyon fontos volt, hogy mit írtam a Jutkáról, a feleségemről, akitől a két nagy gyerek van, amit a Katiról írtam, meg amit a... Listáról, azokat én előtte megnyitattam nekik, hogy ez hol megjelenik. az hát azt azt én... És békén hagyták? Igen, igen, egyetértettek vele. Mi lesz a következő könyv, édes Tamásom? Mi lesz a... <gül> Nem, nem fontolgató könyvre. Most is tere vagyok szorongással, mert még kevés visszajelzés van. És én meg nagyon eltávolodtam eztől a pénztről, Mikor utoljára találkoztunk, még úgy rárkes voltam, mert valahogy... Fogsz dedikálni? Fogsz dedikálni? Már, már sor került néhány. igen. Legközele mikor lesz? Hivatalosan szombat helyen. Mert volt egy pénzáltadása, elég sokan voltak. De hát úgy megkeresnek, itt ott, és dedikáltatnak. De ilyen dömping, az majd... Januárban leszünk, amikor szombathelyen a szemben A szombathelyi mandátum az hány év? Kevés most már, mert nekem jövő szeptemberében jár és most ki fogják írni a pályát. És akkor lesz mondasz ott egy beszédet, hogy akkor hogyan menjenek el Gyulára? Tehát lesz egy következő nemzeti színházbeli beszéded? De nekem nincs beszédet tartani. Hát nem, hogy az a kérdés, hogy újabb városba teszed-e... De én nem, nem akarok elmenni. Tehát maradni szeretnék. Hát most megpályázom én is, mert kérdés, hogy nem lehet tudni, hogy a politika mit gondol. Bármit gondol a politika, akkor te maradsz, vagy ez annak a függvénye, hogy mi történik? Ha politika, hát nem, az, hogy ki lesz itt az igazgató, én maradok, én vagy valaki más jön, ott egy politikai döntés. Én ezt értem, de más alatt létezhet a -e Jordán a Vörösmarty Színházban vagy a, a Veres Sándor színházban szombathelyen? Más maradhat-e? Nem. Ha más az igazgató, te maradhatsz-e. Min múlik? Én akkor nem akarok maradni. Akárki múlik. Gyötröcs? Nem. Nem. Nekem hát én emet, szó, nem, nem kevés szolongásra, de, de felkészülve minden variációra várom a döntést. Én nem fogok elkeseredni, csak nem fog jól leszni, mert nem látok szakmai indokot arra, hogy ne ilyen folytassam. Fantasztikusan megy a szín, nagyon jó a városi lakosság, a színház közötti kapcsolat. Nagyon jó a színhez. de most miben olyan remény. Most a Krisztaljon, egy, egy életigelő kérdést fog feltenni az én sok akadékoskodó kérdésem után. No. De most kétségbe esetten nézlek, nem szeretik, hogyha így megszólítani. Szerdán csütörtökön vagy pénteken Budapesten leszel? Este. Egész héten Budapesten, nem, szerdán két frajdot játszunk a Rózsavölgyében, ezzel a földjében, ez az utolsó óra. Kütörtökön gyűrött leszek. Fénteken, éteke Pesten leszek, hogy most hirtelen, nem, valahol a Rózsavölgyében feltételezzen, de miért kérdeted? Azért, mert hogy a Peter Brook előadása jön a trafóba. Én biztos, hogy nem azt a bizonyos, Az a bizonyos 31 néhány évvel ezelőtti Párizsi előadás. Arról te tudtál? Nem. nem. Sőt, az, az nem biztos információ, de mintha láttam volna olyan képet, amelyen, amely az bizonyítja, hogy maga Peter Brook is itt van. Ha. Ilyen, de nekem most ilyenkor, szom, amit mondok, arra szokták megkérdezni, hogy most viccekszel vagy tanaszkod hogy nekem havi 29-30 előadás. Akkor te nem látsz semmi más, csak játszol? Semmi. De annyira nem, hogy az Adélnak tartozom három előadásra. Három olyan előadás, amit nem láttam, amiről beszélnek, hogy milyen jó az Adél, és hát kérdez bo bozoztó, hogy még a... És ő meg van bántva, hogy még nem láttad? Rosszul esik neki, de tudja, hogy mi a helyzet. Olyan nincs, hogy azt mondod, hogy már pedig most az Adél a fontosabb? Hát, ha először gondhatnám azt, hogy egyes eziket, egy egy egy mondjuk most csinálják a februári műsort, akkor meg kell mondanom a katonában is, meg szombathelyen is, meg a rózalőjű, egy mindenhol, és végül egy olyan nap, amikor az Adél játszik, és én meg megnézhetem. Hát sok tényekről is a dolog. Hát lehet, hogy éppen ráérek, de az Adél nem játszik. Nem voltam érthető? Teljesen értető Te voltál. Mit csinál a szél, ha nem fúj? Pedig egy szél is, mert te mit csinál? Nem tudom. Csak rólad jutott az eszembe. Ja. Hát... Nem tudom. Nem tudom azt se, hogy egy együtt tudom csinálni, bár semiféle panosom nincs. Hogy hogy meddig? még minimum 300 évéket. Hát van az Hát most jó vagyok a bőrömben. Az jó. Még a visszajelzések hiányoznak is. Hát nem tudom, Krisztus elolvost, hogy és megtennéd azt, hogy is és elmondod az véleményedet, Én meg a kérdéreményt is nagyon jól szoktam viselni. Meg fogom mondani. Tehát egyébként nem hívtunk volna fel, ha nem tetszett volna. Tehát ez most nem egy tiszteletkör volt, hogyha a Jordán... Hát nem arról volt, hogy a Maki Dezső felhívott bennünket, és azt mondta, hogy írgum-burgum lesz, ha a Jordán könyvéről nem beszélünk, hanem egyrészt, ugye te ezt jóval korábban mettetted, hogy vendéglőben hosszan olvastál nekünk részleteket erről az e mailváltással Rusz Józseffel, aztán pedig kutyakötelességünknek vettük, hogy felhívjunk téged, amikor a kezünkben volt a könyv, és a, szükséges, a szükségét érzed, még másik alkalmat nem. is keríteni. Hátra vannak még azok a részek, ami miatt aztán nem tetszik a fő. Tehát le, a leves az most jó volt, most jövően a főétel. Miért tetted zárójál be az Eszterházi halála apropóján írott szövegrészt? Mert ez már nem volt tervem erről a metaforáról írni, amit én már végében a nyolta. Val... De ez a következő könyveleje? Abba kezdődik, hogy most éppen jött a hír, és itt már megszakítom az írásomat. Tehát ez egy beszúrás abban a folyamban, amiért a fejemben volt, és amiket írtam. Az jó, a Megnéztem, hogy valaki a kettünk beszélgetése kapcsán írte. Figyelj! Tudod, hogy mit ír valaki? Na. Olvassam? Hát érdekel, hát persze. Üsz? Tamás, süket, vagy ülsz? Helyes. Így szól a szöveg. Kicsit hátrány, hogy férfi de a következőt írja. Az illetőnek az a becene, vagy tika. A szöveg így szól. Utána elköszönünk. Egyébként is elmúlt már három perccel, tíz óra, mert ez ismétléskor nem lesz mérvadó. A szöveg így szól. Tika irigy. Három pont. Köztünk élő Istennel beszélgettek. Három pont. Tamás. Jö. Na jó, a, a, a, a, a, a sikert nagyon nehéz elviselni. Az leszélyesed, mint a bukás. Így. Szia Tamás! Szia! Az, az... szia, szia és most, háttér Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János.